وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تجitha falenderimet per uljet ne shtrimet i takojn vetem Allahut tabaaraka wataala desmoim me bindje te thelse se askush nuk meriton qe adurohet per veç ti desmoim se Muhamedi alayhi salatu wassalam esht rob dhe i dërguar i ti Salavatë dhe salamet qofshin Bita mbi familin e ti të ndërshme Mbi shok të ti besnik Dhe mbi të gjitha ta të cilët E pasojnë rrugën e ti dhejnë e ditën e gjukimit Të ndëruar dhezër të imanit Allahu subhanahu wa ta'ala Në thret në libri në ti Ja ju haladhina amënët Takullah O ju të cilët keni besuar Keni frik Allahum Keni frik Allahum وقالوا قولا سديدا ذا فليسني فjal te drejta fjal te mira te zgjedhura ju synh laku ma malukum allah do t ju ofromi soi gjendjen juaj wa yaghfir lakum dhunubakum dhe do t ju fal mekatet juaja te dashur musliman ngazuntic E madhaja që Allahu ti ka dhuruar është fizionomia në formën më të bukur se të ka krijuar Allahu. E përveç bukurisë fizike që të ka dhënë Allahu, Allahu të ka mundsuar të folurit. Dhe Allahu e përkujton robën e tij me një gjë të tillë. Alam naj'al lahu 'aynayn? Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn? A nuk e kemi bërë ne njëriun Me dy sy A nuk I kemi dhe njëriut një gjuh dhe dy buz Dhia Allahut e mshiroft Sa Allahut ka begatuar me gjuhëm Në përmjës gjuhës ti mund të arishk në atësit e kësaj dunjaje dhe të akheret Por duhet të akesh dhe mendje Se gjdo gjë që den nga gjuhë hajote është me një vëzhgjim të sigur Jejnë bikqyrur Nga ana e melekve Të cilët janë duke pritur Për të shënuar Gjdo fjali që të nxjerët nga gjuha jote E për gjuha në tënde Dhe shqiptimin dhe fjali tua Duhet të jeshi bindur Se të do të japë shlogari Në ditën e gjukimit Allahu Në thot në librin e ti Ma jelfi dhomin kaulin illa ladayhi raqibun atid nuk ka fjalë çaj njeriu të nxjerrë nga goja e tij veçse për të ësh një vzhgues pranti i gatshëm për të shënuar pranë me lek po ashtu allah subhanahu wa taala libri në librin e tij na përmend se sin kohën e muhammedit alayhi salatu wassalam kur ndodhi një fitnë e madhe Kure akuzuan ajshën rëdi Allahu anha me një akuz Për të cilën Allahu zbritja jetë sa jo është pafajshme Dhe filluan njerëzit uke bartur lajmin Dhe duke mësivën veshin se ërjan duke bënjëve për jërëzakun ishtë rand E Allahu ju thot Watekulu në biafu ahikum malej se lekum bihi ilm Kur ju atë shpifen e përcolët me gjuhën tuaj dhe për atër nuk kishit kur fardije folqit duke mënduar sa jo ishte imësije parenësishme o ta hsebune hu hejjinen ju mëndonit se nuk është parenësishme faret se diskutohi për ajshën rradi Allahu anha o hua inda Allahi azim por ja që të folurit për nanën e besimtarve Pra fjalët që nxjerrën nga gjuha e juaja ajo është jashtëzakonisht e madhe te Allahu Ky ajet neve na përkujton se çdo fjalë që del nga gjuha jone duhet të jetë me një kujdes dhe qan, të veçantë duhet i kemi frikën Allahut muazit në gjel në shok i pejgamberit aleyhi salatu wassalam ju drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha Ja, Resul Allah, ojë dërguar i Allahut, a khbërni bi amelin, ju dkhilu një gjennë, o ju ba i dunia një në nërë. Me tërgoti mu një vepër që më lërgun nga gjëhnami dhe më afronë drejt gjënetit. Ja, qëfar po kërkojnë Muadhi ibnë Gjebel, po dhëmë me i ditë rrugët të cilat e qojnë drejt gjënetit dhe rrugët e shëmtu ala që mund të shpijin në gjëhnami. Ju përgjigj pejgamberi Alayhiselatu Wassalam, ai ju ftoi se rrugët e xhenetit janë ta adullojmë Allahun drejt, ta falim namazin, të japim zakatin, të agjërojmë muajin e Ramadanit, të kryjmë haxhin për ata që kanë mundësi. Pas këtyre obligimeve, pejgamberi Alayhiselatu Wassalam e ftoi Muadhin mbi dyrtë e mirësisë. Me dhon sadak, sadaka i shlin mëkatet sikur ujë zjarrit. Po ashtu agjerimi në file, po ashtu namazi në na file, pas të i veprave dyrt e dëmëturis, dyrt e mirësis, me pas taj njëftojnë bi bazën në nështrimin e fest, is të islam, mandaj njëftojnë në bishtyve në, në, bishtyve në islamit namazin, kulmin e islamit gjihadin dhe mënë fondi tha muadhib në gjëbelit. Ela edullu ka ala milaki dhali ka kulli, A donë me të një oftuti me një qështje që a jotë mund të i ruaj të gjitha këtu që i përmandë dhe malarë? Muadhib një qebeli tani po donë me edit, belaja Rasul Allah, gjithësës jojë dërgumi Allahut, cila është ta jo vepër që do në ruaj me gjitha vepër. Pekamberi a.s. me kapi gjuha në ti dhe tha, kuffë a.s. këhadha, ruajë këtë o muadhë. Muad ibn Jabali i habitur isafa i ka merrit alejsatu sallallahu alaihi wasalam wa inna la muahazun bima natakallamu bih a do te merren llogari edhe prato se dalin nga gjuhët tona për fjalit tona a do t'japim llogari edhe për një fjalicë që flasim do sta pa çëllim pejgamberi alaijsatu sallallahu alaihi wasalam tha wa hal yakubun nas wa hal yakubun nas fi an-nar ala wujuhihim Illa hasa i duelsin e ti him E ajo që më shumë ti i fut njerëzit në gjahnam Më ftyrët të tyre Apo duke o zvarur Më ftyrët të tyre në gjahnamit është ko dhebë fjallet që i nxjeri nga gjuha ti është ajo që e kon nga gjuhe tuaja Ajo që më shumë ti i shpin njerëzit në gjahnamit Pra është gjuha e ti E të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Rëndaj robë të Allahut Keni, keni frikë Allahun Se qëfar flisni Qëfar diskutoni, qëfar debatoni Qëfar fjalish Në gjernin, ndërtonin Nga gjuhet e juaja Sepse do t'javë një logari par Allahut E fjalë të më të rëzikshme Që, dja, që dalin nga gjuhet njëriut jan Fjalët që përbajnë shirk Nëse i lutë është dikuj tjetër Përveç Allahut Po, po ashtu edhe shirkti i vogël, si çësht i përhapur gjithanden vendin tonë. Betimet që bëhen jo në emër të Allahut. Për shembull njerëzit bëjnë betime duke thënë pashë shpirtin e nanës, pashë shpirtin e vladit, pashë kryte fëmijëve, pashë kët, pashë atë. Kjo është shirkti i vogël. Po ashtu njerëzit kur e kanë ndonjë ngjarje son Po të mos ishte zoti dhe filon njeku, unë e do të vdisja. Kjo është shirkë i vogën, kjo është fjalë shumë edhe zikshme. Pa tjetër duhet të jetë linësa, pjesës a thumëmë, pastaj. Po të mos ishte Allahu pastaj filoni, unë e do të vdisja. Kjo është e lishme, kështu shpeton gjuha jotën nga hidrimi Allahu. Po ashtu betime të shumë ta që bëhën e emër diku i tjetër. Abdullah ibn Mesudi ka thënë, li an e në ahleve billahi këthibën, e habu i leje min ahleve bëgajri hi ke sadiqën. Të betohem rejshem duke, duke thënë pasha Allahum, por unë jam duke gëny, është majdashu sësa të betohem dikën tjetër duke thënë të vërtetën. Prandaj fjarë të cilët në gërfejnë shirkë janë shumë të rezikshme, le inë është rakë të le ahtatanë në amelukë. Dhe jahë batan në ameluk, nëse i boni shirkë Allahut, Allahut i jazgjëson gjitha vepre. Pe i fjaleve më të rëzikshme që mund të dalin nga gjuha njëriut, janë të gjitha ato fjale dhe fjali që mund të dalin nga njëriut në amër të fesë pa dituri. Me forë në amër të islamit pa dhije. Kto janë fjalit më të rrezikshme dhe më të urryëra nga ane Allahut? Shumë njerëz fjalë flasin pa dije, japin fetva pa dije. Kjo është përgjësi shumë e madhe. Nga se kur ti jap fetva dhe thua për një çështje është halal ndërsa është ajo ajo është haram, apo për një çështje që ajo është halal ti thua është haram. Dhe nësë ajo nuk ndohë t'i e dëvion vetën dhe i dëvion të tjere dhe shpif për Allahun dhe e shregullon dhe e dëvion dinin Allahun. Kull inna ma harra ma rabbi el thawahisha ma dhahara min hawa ma batan. Ja, ndëgjon i shparët të Allahun e librin e ti. Kull, thua jo Muhammed, inna ma harra ma rabbi el thawahisha ma dhahara min hawa ma batan. Thua i zoti im, e ka bëtë ndaluar gjdo gjynat madhë. Ma dhaharëmin hava ma batan Ato që bëhen haptas dhe ato që bëhen fshejhurazi Apo ato që bëhen me gjimtyrët të trupit Si shërdora, këmba, syri Dhe ato që bëhen nga zemra Uel ithme Dhe gjitha gjenohet në aport në zotin Jemë të ndaluar Uel baghja bi gajri lë hap Dhe të gjitha ato padrici që i pohen njëzhë në vrasjet Amoraliteti, hajnia Uel të shriku billahi ma lem ju nëzdi hilbi sultana Përveç këtjura halame dhe, edhe marë dhe ndështë, ju t'i boni shirkë Allahut, duke mos pasur argument, e marë ziksh me sësa dhe shirkë ku është, o e më të kulu al Allahim ala ta'alamun, të flisni në amër të Allahut për dhije, apo të flisni në bi Allahut për dhije, ashtu si shkanë thonë, kristianet se zoti ka dhjal, ashtu si shkanë thonë, mushriket se vajzat e Allahut janë me lajket e Allahut, ashtu si shkanë thonë, si sh Dite në shtu nda Allahu është lodhur me kryimin e tokës dhe qejve Apo ashtu edhe asish njerëzit E te dev i devijoj njerëzit duke jau lijuar ato që jau ka ndaluar Allahu Dhe duke jau ndaluar ato që jau ka lijuar Allahu Kjo është arëziksh me vlezër Lazër të imanit Qka duhet kini kujdes Nga gjuhet e juaja Të mos flisni Ndo një fjali që është duke bëhë humar Talje Kur os përcellindni Allahut. Nga sa Allahu hizrohet me një jetë të tillë, në kohën e pejgamberit aleyhi salatu wa salam, luft kishin marr pjesë disa besimtarë, që ishin muslimanë, por ja çfarë thanë për Muhamedit aleyhi salam dhe shokët e tij më të ngushtë. Kta dhan shokët e Muhamedit aleyhi salam dhe i dërguar i Allahut kishin për qëllim, kta janë frikëqacakën betejë. Dhe janë njerështë e për pas u shqimit Dhe janë gënjështar Ku shokë të Muhammedit a.s. në dëgju një gjëtë të tjil Me njëherë vrapuan duke, duke takuar Muhammedin a.s. Por parësit vinin lajmi të Muhammedin a.s. Kështë të zbritur në përmjës Gjibrilit a jetje I Allahu të baraka wa ta'ala Walain së altëhëm Nëse i pyëti, pëse po talë një me fenë? Ja kulun, ata thonë, inëna ma kunëna në khudu alë nabë. Ne kishim vetër një bisej, dhe ishim duke bo hajgarë, nuk kishim përqërim të keqë. Përgambere a.s. thot, e cithona jetin që i kishtë të zbritur, kul Allah, ama zotin, bi hi, e billah, a me zotin, o bi ajatihi, me argumentet të ti, me fenë ti, me shëriati me ti, me sënetin e të drëguarit të ti, o rasulli hi me të dërguajnë të i të stëhzi unë, po talëni, po arkëtohni, po bëni homarë, katë lata atë dhiru, nuk kërshytim, katë kefërtum ba ade i manikum, ju kini dalë për i dinit pasi që ishi musliman. Dajë lazën të dashur, ata njërës këshinarë, dhe Muhammed Jalejsa atë o srami ishte i hypur në bideve duke ecur, kësharë njeriu për të arsituar, o i dërgu me Allahot, nuk kam pasë qëllim të keqë, Peygamberi a.s. ja citon të ajetin Kul abillah thuaj ama Allahun Me argumentet me të dërguaj në ti për taleni Ndaj që është me njerëzit sot në këtë ko Ku talen me sënete në pejgamberit a.s. Djeni se nga fjalet më të shëmtuara që den Nga gjuha njëri u të është E listi se a u bidin Talja me fejnë Allahun Dhe kjo është kufrë që të zjerë Për i feja është të si që bërman Muhammed ibn Abdul Wahab Për i dhe gjerave që të nëzjerin nga dini Allahut të shtalja më fejmë Ju përkujtojnë me një hadif Për i gamberit a.s. Kërët u sëlam Kërët u dërguar i Allahut In nërë rëgjulah Le jetë kellamu bil kellimet Bil kellimet i bin rridhuan Njëri u mundet me thoni Fjallën këtë dënja Por Allahut është i knaqër më të Ma kane i dhun Në të blugë ma belagat E thot një fjalë të mirë me kuptim të fuqishëm, që ti nuk e din sa të mirë ka thonë atë fjalë. Por Allahu yektubullahu ja Teala ridwanu ila yawmil qah. Allahu e ka shkruar dhe ka bëur urdhësh Allahu do të jetë i kënaqur deri ditën e ringjalljes më të rob. Pra nëse thuhet se Islami është mbi të gjitha, nëse thuhet se Suneti Muhamedit aleyhi salatu vesselamu është zgjidhnia e rob, që të nxjerrë nga devijimi Nëse mbroni si një shok Muhamedit alayhi salatu wassalam, nëse mbroni hijabin, nëse mbroni mbron në mbron një ekran, nëse mbroni praktikimin e sunetit Muhamedit alayhi salatu wassalam, nëse mbroni vllain që është bë pa drejtësi aty, ndoshta kjo mund të jetë shtaktar që Allahu ndaj tyre më çeni knashu deri në kianë. Por ja çfarë thotë pjesa tjetër. Wa inar rajulu la yatakallamu illa yatakallamu bil kalimati min sakhati Allah. E njeri u mënët në thoni fjallë të të tëqeqët Që Allahu është i hithruar nda i ti Ma e dhunënën të blughë më belegat Kënjeri nuk e mëndonat fjallë që ka është shumëran Por Allahu subhanu wa ta'ale Ektubu Allahu ta'ale Sakatahu ila yom ilqah Allahu është i hithruar më të redderin dite në gjukim Qënda i kini frikë Allahun kini kujdes që të shkëndzernin nga gjuhët e juve janë E lusim Allahun të barëka wa ta'ala me emratitit bukur dhe me cilësitit për sosura, që të ruaj juhen ton, që gjithë njetë që të nzjerë nga juha jon, fjalë që e falendrojnë e madhërojnë Allahun, dhe lusim Allahun të gafanë nga gjithë ato, ato fjali që nzjerë nga juha jon, me qëlim apo pa qëlim, me vëdia apo pa vëdia, wa akullu kauli hadha, wa staghfirullah li, wa lekumi kulli dhe në musuf, e staghfiruj në huol gafur rahim. Elhamdullillah ala ihsani washkur lahu ala tawfiqi wamtinani wa usalli wa usalim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të ndëroruar robët e Allahut, gjithaj çka përmendëm më lart është pej fjalëve dhe veprave më të rrezikshme të gjuhës, që mund t'i ozhësojnë ja veprat dhe mund t'i fusin zjarrin e xehnanit përjetësisht. Por në anën tjetër kanë ardhur argumente të shumta që na obligojnë që ta ruajmë gjuhën në raport me njerëzit. E para ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, "El muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslimani, muslimani vërtet është ai musliman që të tjerët janë të sigurt nga dora dhe gjuha e tij. Janë të sigurt nga gjuha e tij, nuk i shon, nuk i fyn, nuk i provokon, nuk i nënçmon, nuk i injoron, nuk shpif ndaj tyre, nuk tradhdon, nuk mburret me fysen e tij, me familjen e tij duke injoruar Nderin edhe moralin e ti dhe për i ardhin e ti Lejsel mu'minu bit ta'ani Wal al la'ani Wal al fahishu l'bedhi Nuk është muslimani a i që i nënshman njerëzit I godet njerëzit I gju njerëzit me fjalë Me nofka Asë nuk, nuk është a i cili i malkon njerëzit Asë nuk është i në dheritëshëm Fjalë të ndyta që i shani nënshman El, Ka thënë pejgamberi a.s.w. Men jadhman lima Bajnë lehjehi wa regjilehi Adhminu lah Ai që ma jabë garanti, gjuhe në ti dhe epshinë në ti dhe të jabë garanti gjeneti. E këni të garantu me gjeneti nëse jabë një vetës kriterë që të arrua një gjuhe në juaj. Pra që të mos i shani njerëzit, mos i nënshmoni njerëzit, mos bë një përgojim dhe njerëzit. Ka thënë, kërë e kam pyth pejgamberin a.s. për përgojimin, ka thënë ojë dërgumi Allahut, pa e ka një gjëtë tirë. Unë për përmendi diçka që aje ka, thot nëse ja përmendi, ato që ka, e ka, ti e kibogi betë, nëse ja përmendi diçka që nuk i ka, ti i këshpif ndaj ti. Prandaj, si do që ti jetë gjuha muslimanit, duhet ti jetë gjuha, e ndërshme, e mërashme, që e mbrond vërtetër. Prandaj, lusim Allahum, subhanahu e ta'ala, që ti ruaj gjuhet tona. E lusim Allahum, subhanahu e ta'ala, që të nejfal gabimet tona, që dalin nga gjuha. Elusim Allahun te bareka we teala çot na fal nevet, na mshirojt, na bashkojn vërteten. Elusim Allahun subhanahu we teala çot timshiroj, të vdekurit tan, tan të shëroj të smuarit tan, të zgjidh probleme të muslimanëve anë këndvotës. Elusim Allahun subhanahu we teala çot na permësoj gjendjen tonë të kësaj dhunjaj e cila është jeta sa jon, dhe të na permësoj ahiretin e cila është përjetësia jon. Ësht jeta e vërtetë, ardhmëria jon. Elusim Allahun subhanahu we teala